واحد لغوي تعريف داو ما يرويه شخص واحد او ديري تعريف هو لم يجمع شروط المتواتر ده واحد دري خبر مشهور خبر عزيز او خبر غريب خبر مشهور داغي تعريف بنغوكه ما رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقه من طبقات السندي ما لم يبلغ حد التواتر او دغی مثال د بخاری او د مسلم غ روایت ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولا কি يقبض العلم بقبض العلماء دا روایت تر اخره پوری دا, دا رسول او صحابه کرامو دا مروی د ه حدیث پرونی درس کې منګه دا عزیز تعریف کړو عزیز د دو ابواب ناراضی د عز یا عز عمرازی عز یا عز په معنا د تكل يو شيء قليل او ناديروي أو دا عز يعزنا بمعناد مزبوتوالي أو بمعناد قويوالي عز يعزو بالكسري يعني دا عين زير سرا إذا قلة وندرة أو وأما بالفتحي عز يعزو بالفتحي نوفا معناه قوية واشتد تكل يو واغ مزبوتوي اصطلاحی تعریف منکڑےو هو الله یقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السندی جداغیر راویان د دوه کم نی د سند پټولو طبقات کی مثال منګور کڑےو ته دوه صحابو نه دا روایت مروی ده انس او دابو هر رنا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یا د ابو هريره شاګردان مونږ په زي پري خدل صرف د خبره عزيز د ثابتولو د पारा چې وګوره لسنت پاره طبقه کی کم اس کم درا ویان دی نو په صحابه کرامو کې خو یقینا صرف درا راویان دی انس او ابو هريره بل صحابينه بتاته د روایت ملا ونشي او د انس په شاگردانو کې بیا دو تابعين دي يود قطاده او بل د عبد العزيز بن صہیب او بیا په تبع تابعینو کې د قطادنه دوه شاګردان شعبه او سعید او د ري د عبدالعزیز نه دوه گردان اسماعیل ابن الیا او عبد نن مونږه د خبره غریب تعریف کو غریب داوی اصل کی منفرد تا ځان لتا اکیلا او البعيد عن الاقارب تخبل خپلوان ل لوی د وی وجه نه مسافر غریب وې بداء الاسلام غریبا و سیعود کما اسلام بدا سی ظاہر شی لکه دا مسافر پشان اجنبی نو غریب مانا البعید عن الاغارب دقبل اقبل وانو نلری یعنی اجنبی مسافر منفرد زان لا دا غریب استلاحی تعریف هو ما ینفرد بروایته شخص. واحدون هوا ما ینفردو بروایتی هی شخصون واحدون داد خبر غریب تعریف تے استلاحی هو ما ینفردو بروایتی هی شخصون واحدون یعنی غریب دا آغا حدیث دے آغا خبر دے چ اغا یو چ داغی روایت کون کے اغا یو راوی وی ہوا ما ينفرد شخص یا راوی واحد دراون پر شخص شخص نہ مراد راوی خبر غریب دا اگی توئی چ داغی در دا روایت کون کے اغا یو راوی وی مثلا پ یو طبقه کی یو راوی دے په طبقه د تابعینو کې راویان غنشی وی دی په طبقه د طب تابعینو کې راویان نورم غنشی وی دی یعنی په تابعینو او په طب تابعینو کې غن دی لیکن یو صحابي روایت کوي یاد ساتي خبره غریب ده زګثا استما په عزیز کې مداویلو په مشهور کې مداویلو چې ان العبره لاقل طبقه اعتبار هغه کمی طبقی والا لگه ده خبر غریب دو اقسام دي یو طویلکی گی مطلق یو طویلکی گی غریب مطلق او دویمتا غریب نسبی یو طویلکی گی مطلق او بل طویلکی گی غریب نسبی د نسبت نه دی د نسب نه نه دی ها د نوند لاندی زیر ولیکي ګ الغريب النسبي د چټ کې ما درو لیکو الغريب المطلق الغريب النسبي ديتا د غريب پځبان فرد هم ولیکيږي فرد مطلق او فرد نسبي د غریب مطلق تعریف څه دا غریب مطلق تعریف نو دا دے امدغ چکم استلاحی تعریف منگوکو دا خبر غریب ہوا ما ینفردو بروایتی ہی شخص واحد واسپاخر اکی دا الفاظ سره لگوی دا د غریب تعریف تے ہوا ما ینفردو بروایتی شخص واحد فی اصل سندی ہی غریب مطلق دا هغه غریب دي چې داغي چې داغي په روایت کونکي د سنت په اصل کې هغه ځان لراوي وي د سنت اصل کې داغي بیانونکي هغه یو راوي وي دی تسوي غریب مطلق هوما ينفرد بروايتي شخص واحد في اصل سندی غریب مطلق دا غریب دے چې دا غیر روایت کونکې په اصل سند کې اغا یو راوی او اغا یو یو بل نه د دې مثال د بخاری لوم باندې روایت ته دات ساته په اصول حدیث کې دا غریب مانا ضعیف نه دی دا سنجه تاسو د غریب نه چرته ضعيف مراد واخلی بلکې د غریب نه مراد لغوي معنا خو منګه وکړه مبه د غریب د دو اقسام دي غریب مطلق اصل سند سته وي تاسو کو دا تيسير مصطلح الحديث دا وای واسن السندی لاندې حاشیه کې لیکل دي هو طرفه الذي فيه الصحابي اصل سند سته وي دا سند هغه طرف ته وی کې پای کې صحابي وي یعنی په سند کې کمزه کې چې صحابي موجود دي نو د صحابي د مقام ته اصل سند وي یعنی دا د سند هغه جړ ل دا سند اغا اصل ل او سند بنیاد دا ده او صحابي چې د نو بدام د سند پر اوانو کې او راوي دي نبيا لیکلي دي اذا تفرد الصحابي برایویت الحديث کلہ جی او صحابی دی او حدیث پر روایت باندې ځان لوي چونکی دی تا غریب پزی باندې فرد هم وي او تفرد تفرد ځان لوالي توي کلہ جی دی او حدیث پر روایت باندې یو صحابی ځان لئی یعنی په صحابو کې دا روایت صرف د دې صحابینو نقل لبل چانه نه دی نقل نفهین الحديث یو غریبن غریبا مطلقن دی تا غریب مطلق وي دا سانه خبره ده د بخاري لمبني روایت د غریب مطلق مثال ده انمل اعمال بالنيات د دې باره کې تفرد به عمر ابن الخطاب په دې روایت باني حضرت عمر ابن الخطاب تفرد کړی دي په صابو کې دا روایت د عمر رضي الله تعالیونه غیر اچان نه ده نقل پوه شئ د بوخاری لمبنه روایت غریب روایت ته دا دانه چې تاسو وایي چیرې غریب ترته حدی ا دې کې شک نشته غریب پدی کې صحیح هم وي غریب پدی کې ضعیف هم وي پدی کې حسن هم وي مقصد دا دی پدی کې مقبول او مردود دواړه قسمه روایت راځي دا و ان شاء الله ورو تاسو په خپل مخ کې اصطلاحات وایي په خپل او قطلته با آسان او الفاظ کی ہوا ماین فرد البروایت شخص واحد فی اصل سنده د سنت پاسل کی او روی دا روایت کئ مدید غریب مطلق ہوئی او مثال د دید بخاری علماء روایت ته غریب نسبی سی توئی او د الفاظ د غریب چکم تاریخ دے ہوا ماین فرد البروایت ہی شخص واحد فی اثناء سندیه د الفاظ درلېګه فی اثناء سندیه هو ماین فردو بر روایت شخص واحد فی اثناء سندیه تا اغه روایت تویلکی کی غریب نسبی چې دا غیر روایت کونه د سند په درمیان کې اسنا وي وسط تا د سند په درمیان کې اغه راوی وي یعنی دا سی په لندو الفاظ کیو وای د صحابی نار اعلان دي چې سوره راویان دي د تا اسناي سند وای دي تا اسناي سند وای چې د سند په اسنا کې په درمیان کې د اصل سند کنا د سند په دی نور راویان کې چې تفرد د نقل نقلوي او صرف یو راوی روایت کای ودایات ساتي اغه ته غریب نسبی وای یعنی مطلب دا چې دا په دی روایت کې دا غرابت دا سن لواله د دې روایت منسوب ده یانه د دې ته نسبت د د نسبت د وجه نه په دې روایت کې غرابت راغله بل سو کې روایت کین نه د مثال دا روایت ز تاسو دلته بوخاری روایت ته مالک ادا غریب نسبی مثال ل مالک عن زهری سند خو لکنور مراغله دے البخاری نه امام مالک پوری منس کی باقی واسطه نی مغشت دے قبار حل منګه غ مقصدی زی وایو په سند کی مالک عن زهری عن انس رضی الله عنه چه ان النبی صلی الله علیه وسلم دخل مکہ وعلى راسه المخفرو لمبدا متن معنا ووري جي نبي عليه صلوات والسلام مكي ته داخل شه پداسي حال کي چې دا غد سر د پاسا د وسپني ټوپي وا مخفر اغه د وسپني خوتوي جنگي جنگي ټوپه ته کوم چې فوجيان اغا چي خاص دا روایت دا روایت الانس رضی اللہ تعالی عنہ علاوہ نور صحابه کرام هم روایت کړي بیا زہری نه علاوہ نور تابعین هم روایت کړي لیکن دا روایت د زہری نه رالن صرف امام مالک نبی نقل دي یعنی دا روایت د امام مالک نا دغه وه امام مالک پتا به تابعینو کې دي پتا به کې دا روایت ته امام مالک نه غیر بل اړو لسو کې کی روایت کینامه مالک عن زهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه نو نديت غریب نسبي وي چې دا روایت په اصل سند کې یعنی صحابي صحابو دیونه ګڼو قصانو روایت کړې دي بیا دا غند رالاند په تابعینو کې غنو لیکن په تبع تابعینو کې دا روایت موږ صرف د امام مالک نه ملایوي کی دبل چانا نه ملایوي کی یعنی تومرمم کندا اوس انما الاعمال بالنیات سور مشهور حدیث ته لیکن د حدیث په کتابونو کې دا صرف او صرف د عمر رضی الله تعالی نه نه ملایوي دی وجې یو سړی د دا او چر دا به لا څنګه دکهوج دا د نن چې منږ سره مخامق د حدیث کتابونه موجود دي منږ به صرف سووارله کاله په اسلام باېصوره انقلابات تیر شوي دي مداات سااتی کی شي د اسلام ډیر کتابونه ډیر ضایه شوي هم وي او لیکن منګه چې اصول حدیث کم فن ذاکړی دی زمونږ مخامخ چې کم کتابونه موجود دی او پهمت ک روان دي منګ بس صرف داغي مطابق په احادیث او پر روايات باندې حکم لګاو ورنکی دیشی په دې سوار لس وکاله کی کدا کمین خلابات تیر شوی دی او دارنګي کو مسلمانانو باندې تاتاریان راغلي دي بغداد تبا کړي دي لایبرری نه تبا کړي دي ویني تو کړي دي نو د مسلمانانو ډېر لوی ذخیره او سرمایا غزایشه و دی نو یو سړی د دانو چېر اف دا د سیرف د امام مالک نسنګا زکه بس نن من سر د حدیث په کتابونو کې دا خبر راغلی ده نو به صرف امام مالک نه پتا بتابي نو کې یعنی بل تبه تابي امام مالک سره په دې روایت کې شریک نه دی دي کې غرابت راغلی دی د امام پدی وجنه د دې بارک محدثین وې تفرد به مالک عن الزهري زهری زهرينا دا روایت صرف امام مالک نقل کړی دی تفرد به مالک عن الزهری د دې طوی غریب نسبی دا د غریب مطلق او د غریب نسبی چې کم اسان تعریفو دا در ما وکړل د آیات ساتي ای ان شاء الله تعالی کچرت اصول حدیث مونږه به فن دا مونږ ټول نو دی کی په غریب کی په تفرد کی تمره وګد بحث دی چاغه قزا تاسو ته اس کوم مستاسب پای کی په یو جمله باندې پویان شي یو جمله زکه وجدا دا چې دا اصل کې دا فن او دا علم دا ډیر د ممارسات سره د تعلق دی چې ته باقاعده توربانی روايات ګوري احاديث ګوري او بدی کی د دی فن کی چکم کتابون لیکلی شي وی دي چې سادهږي سره تعلق وي دا اوس صرف د تيسير او مصطلح الحديث پر اړه کی د دی استلا چکم معنا واغه ما تاسو ته وکړه ورنه بدی کی بیر وګد بحث ته انشاء الله تعالی کچرتا دا فن منګه ټول ویلې زبېته اوس طبيعت تر په اخره کی استا صبح لغډیر د دی فن سره شد شتګوت پیدا شي نو کبيआम موږ مثلا پاخره اخره کې په دی کې څه بازي علمي گفتگو هم کو ان امید ده دي چې تاسو هم په ری باندې سلغډیر اغه پوي شي وي نن موږ د خبره واحد چې کوم دریم قسمو خبره غریب اغم منګه ذکر ک د غریب لغوي معنی المنفرد البعيد عن الاقارب استلahi تعریف هو ما ينفرد بروايتي شخص واحد د غريب دو قسمونه غریب مطلق غریب مطلق ديته هو ما ينفرد شخص واحد في اصل سنده د سند پاسل کی چراوی ځان لئی او د بی مثال انم الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن الخطاب صحابه کدا صرف د عمر نه دی او غریب نسبی و ما ينفرده بريوايتي شخص واحد في أثناء سندهي وسنده في درميان كي يو راوي أغا متفرد وي نو داغي مثال ورکة دا بخارينا مالك عن الظهري عن أنسن النبي دخل مكة وعلى رأسي <تصفيق> امام باقي بريوايتي متفرد دي شو انشاء الله تعالى دا خبر دا يو تقسيم دا ختم شو ان شاء الله سبابا منګه د خبر بل تقسیم وایو او اخر